і ще знайшов під стіною старі поиржавілі грати. Розпитаюся і прийду потім. Вирішив і вийшов з церкви. Тут на нього чекала неприємна несподіванка. На пощерблених сходах сиділо двоє людей. Один літній низенький, чорний як жук, другий молодий, слева Олег ровесник, високий, вузькоплечий, в кашкеті з велетенським козирком, про який кажуть, що на тому козирку Можуть цідати літаки. Вони стали обіч Олега, нестеменно ж, як справжні конвоїри, і незенький мовив прокурорським баском «Пройдемте з нами». «Куди?» – здивувався Олег. «Там узнаєте». Олег хотів протестувати. На думці вже крутилися слова. «Що за дурощі? Куди я потрапив?» Але він трохи і злякався. Отож покірно поплівся поміж конвоїрів. І Ішли недовго поминули крамницю, облізло зелену трибуну і повернули в огороджений низеньким штахетничком двір, у якому стояла біла будівля під червоною бляхою. Біля дверей червоніла вивіска «Медведівська сільська рада». Конвойні завели Олега до великої порожньої кімнати з двома лавами під стіною. Молодший лишився сторожувати, він підкреслював це всім своїм виглядом, Старший відчинив обитій чорною клейонкою двері і зайшов до кабінету. По хвилі знову отчинив двері. «Веди!» За столом навпроти дверей сидів сивий, аж білий, але ще не старий, вродливий чоловік з чорними кошлатими бровами і твердим поглядом. Він не запропонував Олегові сісти, запитав строгим начальницьким голосом. «Хто такий? Що робите в селі?» Поки дійшов до сільради, хвиля обурення в Олегових грудях вляглася. Залишився тільки подив. Він відказав, ображено і трохи стривожено. А що я роблю? Нічого такого, дивлюся. Для чого? Ще його дозволу? Ще суворіше мовив голова сільради. З постави, з усього вигляду було видно. Відставник, недавній майор або підполковник. Майже скрізь вони посіли подібні посади. А який тут дозвіл? Стара церква, могила. Я аспірант Академії наук. «Тема моєї дисертації антифеодальний рух в кінці XVIII століття, тобто гайдамаччина Коліївщина. Оскільки цей рух починався тут, Максим Залізняк, неживий, я хочу побачити, розпитати, може, якісь перекази, легенди? Документ!» – перебив голова сільради. Олег дістав посвідчення. Воно справило враження. Червоні палітурочки, герб, печатка. Голова сільради уважно подивився на фотокартку, перевів погляд на Олега. Довгасте обличчя, великі виразні очі, великі губи, ніс з маленькою горбинкою, великі відстовбочені, які аж світяться в уха, хвилька русявого волосся над високим чолом. Образа, наївність, непевність в очах. «Так, товаришу Зайченко, документ відповідає», – сказав трохи м'якше, –« але є порядок» спершу треба являтися до органів влади. Я не знав про белькотів Олег. Аспірант і не знав. Петре, до молодшого конвойного, одведи його до Параски Семенівни та рознеси за клад по зазірках. Скільки треба казати? Я увечері. Зараз візьми і рознеси. Виконавець виконує, а не розмузикує. А хто така Параска Семенівна, запитав на вулиці Олег? Учителька історії. Ти того... Не вбіжайся, запалив Біломорину Петро. Він став добрим компанійським хлопцем. Тут у нас у могилу вкопалися наші механізатори. Я бачив, могила ляська, і в нас у селі є поляки, в десятому коліні. Не признаються, а от хтось таки шкриботнув. І прийшов саме цей протест, підказав Олег. «Е, ж, аж із Москви, з посольства їхнього. Напустили ляку. Було начальство з району і з області. У нас взагалі не зовсім тихо. А що таке? Ну, злодійство трапляється і... А що воно тобі? Прийшли. Шовковиця по той біктину, дощаті ворота, двір розпорощі, зелений умивальник на стопі. В городі за перелазом підсипала картоплю жінка. «Паразко Семенівну!» – покликав Петро. «Тут до вас спіяли!» «Микола ну, Валеріонович прислав». Їду, ну, я пішов. Бувай. «Хом'ячко її прозивають», – мовив пошипки і усміснувся. два і голоду через перелаз ступила середніх років жінка. Справді схожа на хом'ячку. Виду ті щоки, маленькі очі. Керпатий ніс. Вона не славпала ніщерицю, висипала її через огорожу корито кабанчику. Олег швидко їй, хто він і за чим приїхав. Які сліди, переказали, генда після всі жінки. І взагалі про Коліївщину – «Максима Залізняка». «Поразкося мені написала, що під фанерною літньою кухонькою, поки вам голови запросивши сідати Олега. Вона не досипала ліску і не цікавили її ніякі народні рухи, проте, помовчивши хвилину, сипанула. «Так». Керівником цього народного руху став Максим Залізняк, виходець із Кріпаків, з бідняцької селянської сім'ї істецького доведника. Втративши батька, 13-літній хлопчик пішов шукати щастя на Запорожжя. Багато років він втратив. Постаннє почалося восени 1767 року в районі Черкас і швидко поширилося Ма, кажу, на Ма, в район Холодного Яру. Сходилися селяни і козаки з лівобережя і правобережя, за Зеленков... його повстанці у червні рушили на Умань найбільшу фортецю на правобережі. З хащі у малини вийшов кіт з намазаним зеленкою розірваним вухом, сів на протопті до хліва, одкутався хвостом і слухав свою господиню. Качунята бовталися носами у вкопаних у землю ночвах. Горобці цвірінькали на шовковиці. Олегові здалося, що вони цвірінькають іронічно. Все, що розповідала Параска Семенівна, було написано в шкільному підручнику. Підручник вона знала. Скінчивши, поклала в педану великі червоні з поряпаними пальцями руки, руки сільської вчительки, яка сама пора город і корову, і от якої в класі смердить ганоякою, чого, однак, сільські учні не чують, бо самі пройняті тими самими запахами. Олег подумав про те, і троги пригасив прикрістю душі. А залізняк? Чи ви думаєте жив